Навздогад спитала Софія. «О, то ви вже й до цього докопалися!» Седрик розсміявся. «Ні, це було ще за отця Патрика!» А він був, як там у Росії кажуть, місцевим кулібіним. Це він придумав цей механізм. Ну ви ж бачили, органчик порівняно невеличкий. Він розробив простеньку, проте, Геніальну конструкцію. Працює бездоганно. Я тільки час від часу змащую механізм. Седрик урвав розповідь. «Дивіться», – сказав він, показуючи кудись рукою. Нарешті вона помітила гніздо сови. Птаха нервово зайорзала, і лише по цьому Софія розпізнала її серед каміння. Ближче підходити до гнізда Седрик не дозволив. Та вона й не дожервалася. Вона думала про своє. Седрик робив усе швидко і точно, без різких рухів. Софія так боялася злякати птаху, що присіла навпочіпки і намагалась не ворушитися. Сова, яку всі навколо уявляли міфічною істотою, виявилася просто милою і, по суті, беззахисною пташкою. І це Софії імпонувало. Все стає на свої місця, ніякої містики. Дорога назад була набагато складнішою. Седрик, як і перед тим, м'ячиком перестрибував з рівня на рівень. А для Софії це були пекельні муки. Спустившись до свого великоднього яєчка, вона запропонувала «В мене готова вечеря, якщо ви погодитесь дочекатися мого чоловіка, я вас запрошую до нашої сімейної трапези». Седрик радо погодився. Він був старим парубком і вдома його ніхто не чекав. Роберт з'явився невдовзі і чоловіки приязно обійнялись як давні приятелі. Софія швидко накрила на стіл і навіть вийняла пляшку вінця. Вона мала на те причину. Їй хотілося розговорити чоловіки. У бесіді з'ясувалося, що антропологи, які приїжджають через два дні, оселяться в школі, порожній, на канікулах. Седрик сказав, що це дуже солідна група науковців, і Софія перелякалась. Раптом розкриється її ненавмисний обман. Однак нічого вже не можна було змінити. Тільки чекати. Далі розмова перейшла на професійні теми. Двоє чоловіків зійшлися на тому, що на острові Білої Сови дивовижно поєдналися природний і людський фактори. В обох випадках – спостерігається яскраво виражена ендемічність. «Розумієш, Седрику?» – палко говорив Роберт. «У мешканців острова за всю історію не було жодного випадку дебілізму, олігофренії, аутизму чи взагалі будь-яких зрушень у ментальному здоров'ї. Тоді, як по всій Північній Америці, просто пошесть на ці хвороби. І група крові у них дивовижна». Мені навіть порадили в експериментальному порядку називати її п'ятою групою. Натомість Седрик, що вже трохи сп'янів, розповідав про якусь ягоду, якої нема більше ніде у світі. І розповідав з таким ентузіазмом і натхненням, що наче йшлося про Воскресіння Христа. Софія вибігла на двір, і нарвала жменьку ягід, яких щодня з'їдала по кілька штук, сидячи на лавольсі, милуючись краєвидом. «Це воно?» – спитала вона у Седрика. Той округлив очі. «Ти де це взяла?» «А вони тут ростуть, біля лавочки. Я регулярно їх їм. А ти випадково не витоптала ягідник?» «Не знаю, я якось не замислювалася». Седрик вибіг на двір і, набравши за хатою паличок, обгородив ягідник. Софія, спостерігаючи за ним, відзначила, що насправді це був не ягідник, а лише один кущик. Тиба! ба, а вона могла випадково знищити суперендемічну культуру. Седрик трохи заспокоївся. Софія винесла до столу ще одну пляшку вина. Вибачте, що втручаюся у ваші чоловічі дебати, нагадала про себе Софія, коли їй уже набридло бути пасивним слухачем їхніх балачок. Але чи не помічали ви у мешканців острова дивовижних здатностей? Ну, наприклад, блискавичної реакції, якої не мають нормальні люди? Чи винятково гострого зору? А чому ти питаєш? В один голос поцікавилися чоловіки.